Etzen, etzen nagusia niretzat eh, lagombatzen eta arras urbil ginen elgarrik, tarik, zeren eta biak nik berzularitzari esker ezagutu dut Michel eta orduan arras-arras urbilak ginen. Michel labeguerri abertzalea zen eta hori bultzatu zian? Bai, bai, bai, jendea e, berotzen zuen, zenez goien etx batek nola kondatzen zauten gu Uh, abertzale bi, bilakaz egitik garek. Uh, bueno, MMPio hospital bat eh, eh, kontatzen du hori. Influenzia izan du abertzale munduan, alta jantziako senatari bilakatu zen. Kontraste bat ala ere hor. <laughs> hori, hori ala da. Hori ala da. usteut eut, izamalu, izamalu, ahala, xantza, eh, eskoa bilakatzeko kargu. Batean, hintzue hemen ez zuen. E, etzuen alik, etzuen jendea prestat. Zure ustez, urratza hundi bat egin du euskal egiaren zat, bizi politikoan? Bai, bai. Gertatu zen a mila beatzionta hoita delako bestaldeko frankoren eta garrila hori. Larrond, larrondek la erraiten du, egunta berroita amos mila jende Gintzirela da hego aldetikunat, Horire uh, gaitzeko eragina auukan zuen horrek ere Eskualtasunaren aldetik. Michelan eta Euskaltasune tzen da. Lagune egintzen egin jende horikin. Tx Lafit heipatze bat dazut. Biziki importanta izan da Pierreres Lafit uh, uh, miselen bizian biak ustaritzen biziziren, eta Piarrez Lafitek hi, oita amalauian, 2008 amalauian, sortu zuen aitzina eta Euskal Herritarrak mementoetan, tenian egaziko deputatu, ibarri gara, ifamatua zen hemen, jaun eta errege iparalde untan, eta Piarrez Lafitek izatezeran ditak ezkerti arrazela, alogu. Eta partikulazio eskoltzalea aldiz ibernegara, eh, eskuini arra, eskuin pettenegine abiatu izan da, bon gero giberatuhal iman zen ere. Beinaan Pierres Lafitek eh, sartu zuen sortu zuen hemen ideia horea. haintzina goaldere kilako loura hori. Jarek uh, egin zuen, aitzol famatura eta eman dezakun uh, gizonat emaztearen arteko berdintasun hori. Arras programa berria zen eta misela bekeri hori du bete bere bizienen.